Тут хоч би корову або телицю з двору не вивели. Власним дітям ні яйця, ні молока не дістається. Все на базар та на базар. Ця розмова розворушила і босого дядька. У мене п'ятеро дітей. Як їх прогодуєш? За присадибну ділянку та всяку там живність шість тисяч карбованців маю сплатити державі. А дітей і взути, і одягнути треба, і зошити купити, і підручники – то де вже собі на черевики збересся? Був тут іще один пасажир, широкоплечий, немолодий, неквапний у рухах. Коли ми під'їжджали до Трипілі, я звернув його увагу на старий розбитий пароплав, що всім своїм залізним кістяком стирчав на мілені. Незнайомий узяв мене за рукав і повів якомога далі від гурту. «Ви бувани з газети?» – запитав. Я признався, що пописую вірші і навіть друкуюся. «О, то значить поет». Ну тоді слухайте Виявляється, і ржаві залишки належали колись пароплаву Який привіз комсомольців із Києва На придушення селянського повстання в Трипіллі Дядько не приховував своєї ненависті до цих комсомольців І захоплений розповідав, як вони кидали їх із кручі Потім зареготав «Га, теж мені вояки знайшлися Ще материнське молоко на губах не обсохло, а вони вже в бійку» З його розповідей виходило, що Україну для Москви завоювали китайці. «Котрий із них Кацап, – розповідав дядько, – то головно на курей полював, а китайці – то вояки. Більшовики їм Сибір обіцяли віддати, отож вони і старалися». Правду кажучи, я був уражений і вкрай приголомшений зустріч з відвертим противником радянської влади, що не приховував своїх поглядів. «Яка страшна сокира!» Походила по головах нашого народу, а дивись, і ще живі ті, що ховали в душах ненависть до гнобителів. Тут, власне, я висловлююсь так, як думаю сьогодні, а не тоді, коли бачив під тріпільням розбитий пароплав київських комсомольців. Тоді, крім здивування і навіть ворожого відчуття, цей одважний тріпілець у моїй душі нічого не викликав. Потім не раз, повертаючись з думкою до нього, я запитував себе – а чи то був не провокатор і доходив висновку, що на провокатора він не схожий? Я вже згадував, що в сьомому класі ми вивчали трипільську трагедію Леоніда Первомайського.